Vem där? Senare på den. Kul att en så enkel kille som jag får med i detta sammanhang. Hoppas att ni kan sätta mig på några poäng i alla fall den här gången. Jag hörde att det inte gick så bra sist. Jag hade en lång karriär i England. Och förutom Leicester så var jag även i Blackburn mellan 2001 och 2005. Jag är fortfarande aktiv och eftersom jag är född 1980. Så jag har hunnit 34 år gammal Jag var väldigt frekvent I alla ungdomslandslag Men jag fick till slut bara tre landskamper I A-landslaget Det är vad ni får på 10 poäng Det är jättesvårt Man vet inte vilken position Ska du hjälpa dem med hur de ska tänka här nu? Man måste tänka högt ibland Ja, den kanske var lite svår är ni redo på åtta poäng? Mm. Innan min karriär tog fart i England så var jag aktiv i Tyskland och i självaste Bayern München. Det blev även ett år i Nürnberg innan Blackburn knackade på dörren. Det blev sedan 86 matcher för Blackburn mellan 0-1 och 0-5 innan jag skrev på för Rävarna i Leicester. Och då kostade jag... Nej, jag kostade 30 miljoner då Blackburn köpte mig från Bayern München. Och... Jag gjorde min debut mot Liverpool och vi förlorade med 4-1. Men å andra sidan så vann jag min andra match med 7-1 mot West Ham. Så det var ganska tvära kast mellan de matcherna. Under min tid i Blackburn så gjorde jag två mål. Och det var på fyra år ungefär. Mot Manchester City och mot Barnsley. Ja, Jörgen, jag gissar. Ja, stort. är du igen vad du gissar mm, jag ah, här? Jag skriver det bra. Jag Ja, jag tror att Jörgen har plockat det här. Vi får se. Är ni redo för sex poäng? Mm. Jag har ofta spelat med nummer fyra på ryggen Och vänsterfotad som jag är blir det ofta som vänsterback Jag är 1,86 lång Och det känns kanske egentligen lite för, för mycket och, och Så att jag borde vara orolig på ytterbacken Men å andra sidan så spelar jag inte längre i, i någon toppliga Ah, Per Fan, vad dåligt Ja, tog du den så snabbt? Och vad hade jag på åtta, <laughs> Hur fan eller? kunde du ta den? Ja, du var på åtta poäng Nej, ja, jag, ja, ja. jag är helt offentlig jag, Ja, jag var på äh? sex Nu går vi ner till fyra poäng Jag tog han på åtta? Jag tog på sex Ja, ja. det är mycket bra, bra fattat. <laughs> Okej, sportchefen ja. Och ni andra att ta steget från IFK Viksjö och sedan till Bromma-pojkarna gå till Bayern München är något som jag är väldigt stolt över. Jag var en helt okej okay Premier League och Championship-spelare. Men det är nog mer i Sverige efter den tiden som jag har hyllats mest. Vad oh, fan, kom igen. <laughs> Skämtar de? Fan, nej. Einbarnas, åldsätt. Ja. Ah. Fan, det huvudet med det. Nej, det står helt still. Ingen försök. Okej, okay, men du har ritat ut hans bana i karriären. Oh. Ja. För två poäng. Jag är numera en ikon och kapten för Solnads hjältar i AIK. Och jag krigar för att möjligen kunna nå Malmö i år. Men jag vann i alla fall iac i England. Så jag har fått fira en av de här titlarna som i alla fall några av oss tycker är trevliga. Men sen om jag tycker att SM-guldet med AIK är större än det. Ja. Det får jag lämna till en annan intervju. Åh, ja, Jörgen. Sportchef. Yes. So, Oddsett, vem är det vi letar efter? Nils-Erik Johansson. Ja, det är det. Vem Snit. har du för? Nils-Erik. Nils-Erik. Ja, härligt. Jag kunde två, det var k -mark och Eriksson. Äh, du, du var, var inne på så. att det är en svensk. Nej, men jag tänkte, alltså, 1980 då var det så här. Ja, det var det första. Ja, jag inte <går> du är en svensk. Nej, <går> men och sen att, att han hade gjort två mål på fyra år i Blackburn, tänkte jag, ja. det måste man backa ja, även. Fan, är, jag, jag var fun, inne på att ja, ja, du rabblade namn. När jag lyssnade på lite annat och De tog upp lite lästelegender. han nämnde inte Emil Heskin. Det här kom i snittet. Jag är Jag får helt in i för att det ska var vara hästkänd. Ja, det, det var ganska svårt att gömma i och med att han var svensk. Och jag att var ja. lite klurig här. Med att ni ja, två är egnaigare så, så var det ännu svårare. Men ja, ja. det var bra. Bra, Joga. Ja. Ja. ja, det var stort. Tjusigt.